گرانو منوارو زندہ دکان پتا یاد درئید سرائیدین اسلامی کیسر ان شری سنتر حنیف اللہ ان قدرت اللہ دکان نشتراباد براستہ مدینہ مسجد دنیس سکندرکورا چو خوش شاور موبائل نمبر دی زیرو اتاسی 91321 دوو به ځان نمبر 034591 47115 او bazie da dena Igal. Igal وی ایغان ختم الکلام بی ما یفیدو غرزن یتم المانا بدونهی علا کا ایغان دیتا ہوئی چھتا کلام پیداستی کی ختم کی که فرس کا اغتی کی نموی نو کلام تام دی خوکا چر اغتی کی ناغه په معنا کې اضافه کوي معنا خستکې ګولاله کوي معنا وکني کنه نو پرواهوم نه کونات دې ته یې غال وای غال یو د فکر وړل چې په معنا کې فایده او کې خو کې لري نو معنا هغه ته محتاج هم نه ای الکسمه دې کی خبره نه الک او سگورا کن مبالغتی پی قول الخنسا دا یو خیز دی او دا دی یو رور مرشو او سخر نوم دا دی دا رور تاریخ کې یو چې دی نو دا خبره په دې ډور پسې ډېر لوي اشعارې ویلي او یو متمم ابن نوېره دی چې هغه خپل ډور مالک ابن نوېره پسې ډېر اشعار وې ورته دي کې دا د ونسخي د علم مطابق چې دې خبره خپل ډور پسې ډېر ځانستلې کړې او دغا مالك ابن نويرا متمم ابن نويرا اخبر مالك اغاق سريع ذا نسترق قالوا اتبكي لكل قبر رأيته لقبر ثوا بين اللوافة تكادك فقلت ان الشجا يبعث الشجا فدعني فهذا كله قبر مالك او یو دا خضر نو دا وی چې و اینا سخرا دا زما برادر شدی سخرا لتعتم بالخدا تو بیهی دا پسی خو اقتدا لیڈران کئی دا خو د لیډرانو و لیڈر دی دا شی کتا او ته او نه نده اوور که نه دا د لډرانو دی دیته یار باچ خان دغه هغه پختتنو کې غ ډر دی ش کو د لډرانو لډر دی کاانه هومون ته به ووا غر دی غر دی نوغررشي دا په د وړوډې ررکم ررکو کې وچپکاري بیا د پخوا خلکو به دا چل کوم چې غر پسر به اور بلو کپس کا هسې به هم خلکو اور بلو پخوا سخیان دیرو مونږ په داسې دور کی چې کې د بخل غلبر. او یا با د ویللو نه دی خو دسب کې غ کې خلکو د شپې به مساافه اوټې خو نهوي او د خ خبرې خو نووي چې لوړیا به خر سر لوړ پهمه ډوړی خر د خ خبرې نهوي بجلیم نو د شپې به س خیانو خلکو ورونه بهلو اغا اور با لوگی لنبا دابا لوری پورتلا او دستی مساطر اوگی اغا با اغا اور تا زانده سو او دا اور خواه تا با اغا تا خام خاصر ضروریت زندگی میلوش سداغتین با, با بباسش خیفت خبری گلاله خبری انسان اغا ری تا بل پکار راش او دا مصیبت زده انسان سرسه مده دوکې دا داان سره به جوړ کې لکه واوا ته یواازې دا نه چې ممسله و کې ته د هر در دمنغللتې دی نو دغ شي دا, دا مداوا شي دا, دا رسول الله مبارک د جون سو و نو دا اور بدي کله کله د غر د سر د پااسهبه نو نو دغه غار بهې مچو او هغه چې اور په په بل شونه بیا به نور علي نور شسونې په صحابه بیش نو دی وی چې وَا ان نَسْخَرًا زما ضرر سحر چې له تَمُ الْهُدَا تُبِهِ اقتداء کوي په د فصلې ډران کأننه علم طبواده غرده بس تشبیه پا دی غیتامش او دا فی رأسی هی نارو که وی نو ام سنا و که نی ام سنا و نو پا دی تشبیه که مبالغا پیدا که او که نی نو سنقصان ام نکه تشبیه پا دا غد غصر مکمل شویده نو دا فی رأسی هی نارو مفتدا خبر دی دا کلام نام شیر تا خپند کو بما پاغهټ کې سره یوفيدو چې فیده کوي غارزن یو غرض چې دغه غرض یوته مل معه بدونې دغیر غې نام نه تاعمل ومن او بعد غې نه تزیل ل تیل ته و چې تختب بل ج چته جمله په څيز جمله ولاکه تذیل یو شیت لغت کی تذیل وې لمانه جوړو او یوشیته لمانه جوړو دا رول د جملې دی به رستو د پخلی جملې نه تشملو علامه نه ها چې هغه جمله د هر مخکې جملې په معنا وي تاکیدن له هاو ده لپاره تاکید وي و هوای مایه کو نه مدر مثالې او غبا یا جاروی فا مجرادا ما صلبانا لیستقلال معناه ویستغنائه عما قبله لکه دا قول جا الحق و ذهق الباطل اس ان الباطل كان زهوقا گورا با ان الباطل كان زهوقا جملدا تاقیب الجملتی ذا قل باطل نرصطایو جمله راولا ان الباطل کان زحوقا دا رستے جمله چې دا تشمل علام انها دا, دا زه حق الباطل په معنا باندې مشتمل را تاکیدن لها دا ان الباطل کان زحوقا تاکید دې زه حق الباطل لپاره وهو الما يكون جاریان مدر المسالين او دا انل الباتې لکان نه جاری جاریلي په مجره د مسل سره ل استقلانې معنا هو دا, دا دانان نهله مستقل مع نه لري واستقنا اماما قبل له دي مستقنیدي دما قبل نه تا تیل وکو خو دا تجیل ځانله مستقل لکه یو جمله او ضررب مسلله چې الباتله زهوخه هغه زههقل باتر خو جمله فیا ده خو ح دی او دا ان الباطل کان زہوقه قانون کلی دي هر باطل په هر دور کې هغه به نور کې دن کې د کنه نه نې مسباد نو دا ان الباطل کان زہو زہو که تنزيه ویلې شي تزيه جمله پر سي جمله او دا دغه ما جمله داوالو جمله معنی ورکله خدا هغه محتاج ني دا مستقل ضرب المسلی دې تفصیل کې تاز یہ وای ما یکون غیر ذال ما درل او یا بدہ جاری نی په مجره دا مسلمان دے لا عدم استغناہی عما قبله ذکا دی و ماکه تا محتاج وی هم جزانا ما بما کفرو وحن نجا ذی الال کفور دا حن نجا ذی رسترا دے جزانا او دی حن نجا ذی کذ جزانا مانستہ خدا هل نجا دي حثر با فنسر ثابتي كنوزاد المخطه محتاج دي جزانا تا محتاج دي ده, ده مستقل ضرب المثل ندي خو بها دي تم تزييل ويلش ومنها الاحتراس او ده دي نا يو شيئت دينا احتراس سي احتراس يعني اتناب يو قسم احتراس احتراس سي احت را چې دی د تاری دا یو تا بی کلام یو مخلا په مخصود ب مایت پر یو کلامدي کلام دغه هغ نه یو دغه یو تر را واري یو کلام بیا غداخې چې کلام هغه په ظاهر باندې یو اعتراض ورتي د مقصود خلاف نو په یو داسې قدرت راوړي چې هغه اتراست دې نو د افقی لا کګورا فصقادیارکی صوب الربيع و دیمت انتهمی سقا دیارکی دا میل سیب خپل اخفر لی دا غیطه یو دعا که وی سقا دیارکی اللہ دی خروب کی استاکورنا نا سقا دیارکی خروب دی کی استاکورنا او برور د بي باران د سپرلی وديمهتون تهمی او د جیمي نرې نې باران نوال راغې دد خو خدا ما نه ده چې کور دی بارانونه روان کهه کور دی یا لکه دا خو خیره شوه سقادي ستا کور بان د باران ولېږي د چپرلی او د جمي غ نرې باران مانا دا د کور په باراننو لټ ل کا نو <مانا> دا خیره شوه نو دی و چې نهکنه یو قید په کې دی الحمله واه نو دی دغیرره مخې د حاق دی مینس ک راور چې د دغې وه هم چ کوم خلافې مخصوود را ديي د تا قولو نده باران خلوب کی خو غیر مفسده ها چه خرابی نکی داته ده دا خلوب کی تیگرمی خو خط مشی خو چه کور ران نکی دیک دکنه نو او تا غا تکم خیره دگر آتا ناسه شو ختم شو ختم نشو و من او باز داغی نستکمال لی و هوا یو تا بپس تزيد المعنى حسنا أو يوجد أنه استكمال ومنها التكميل أو, أو يوجد أنه تكميل تكميل ديته ويچ رولي شي بفضلتن أو فضلا تزيد المعنى حسنا چهتا معنى حسن زيادة كي لَکَوْ یُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ اَمَّا حُبِّهِ دِے طعام ور کوي خو سرر امینے ور کوي دوستاں علا حبہی و دې ضرورت نو خدا ستاروند نو دې سرر دې مزمون تکمیلو شو وذالک ابلغ فی الکرم ال خاتمه تو فی اخراج الکلام علا خلاف مختص الظاهر الک کلا کلا یو چل چلکیګه خبر اورئ شي خلاف ته مقتضا د ظاهر خبر اورئ شي خلاف چا د مقتضا د ظاهر کلا کلا خبر اورئ شي خلاف ته مقتضا د ظاهر اغه دا دی ځای پورستا ته کوې خبره دوکې دا تولي د ظاهر مطابق دا ول سردي یو ځای ک تناب په کار دی ت کې جاس په کار دی تی جاز راه یو ځایې ممساوات په کار دی دا په ظاهر لاري یو ځای کې تعریب په کار دی تاریب, تاریب وله کې تنکیر په کار دی تنکیر روڑا یو ځای کې شاره په دی اشاره را وړ یو موصول په کار دی موصول راړه دا دا دی ته اخراج د کلام مطابق د ظاهر کو کله کله کی کېږي چې یو کلام هغه مقتضا د ظاهر خلاف را ځي کله کی داسېن کېناغ بهې نوکتت وويخ غا بې نوقطتهین وي جوس او سری عکه دا لاره مثلاً لنندا ده میکوب لاره په چیې ز د س لا مب او د مګرو دی را ده نو چې داسې طې نو اوده ده چې په دیې نو دا لنډه د لختي په دغاه چیې د جممات سره خوا کې ب نو ظاهره خداه چې په دی لنډ لر شو اوس یو سلی دا لنډ تریکدي او داې را نو دی ک وای او نکتتهوي نوقطته به دی چ لکه دان د یاره بد بوي دی لرشه یا به پهې نکتته دی چ لکهتییاره ده که دن ته وخوام او په کې کاکر شوم نو بیا به ص یاته سکومتله راغ نو سټپونه ووامه مراده په دی یا په دی کتییاره ده ن فان به سره چې دی نو ګپ شپ لګئ نو په به بله لر شو ټیک د دکه دا دوستانسبتییا کې دغ نو دا په ل شو نو دا سټیک ته داخلاب ظااهر وکو خولی نوک ته تنم دی وک نو دغه شانې یو شو قریب دی لکه دا الله کتاب مخ کتاب پروت دی خو ظ کلل کتاب اشاره د سر وړي دبع در وړی نوته قازه د ظاهر شوه اشاره دی غریب را وړی او رل چې کوم دی نو بعید دا نو دې کیسه نو قطره کنه البته عظمت دې شان اظهار د پاره اشاره د بعید جوړه نو دا شان ته ظاهر د خلاف چې کلام راضی هغه کې و نو قطوی پهش نو تبا تانکه سقط په سکینو تاوا او قران شریف کې دا سفیر کیږي ناغل توتبیا نقطه سې چې سن مه چې د ظاهر نه عدول شوي دی الكلام کلامېله حسب ما تقدم من منن قواهر دی دا روړل د کلام مطابق دهغ چې کمتیر شو دی یو سم خرراد کلان على مختظ ظاهر وقد تقتضي دلهال غ دوله ان مقط ظاهرې خو کله کله حالات ته و چې تهجاې نه حالات سوي چې ته ظاهر پرې ده مکتظ د ظاهر باندې مذا یور <clears> کالامه <throat> الله خللاې ه سی انوان مخصوسا منها تننج عالمپز تل خبره او لاظ م من ل جااهلی لجر دم مې جرې الله مجب ې پهی خبرو کا ما یولقا جاه لایل سر را ده نه هغهول چې زنی مې دړ ده وړغې خیر لې درې مع با هم را چولی جو چقه چ کو وت کوي په سر ته ناستم نو ته ته و یووه ظال محيوان هم زو, زو كيف عمل تهلی مثل هذا دا دوونه شي نوته چې اودهتهوا خیوان نو ول غته پته نه ل اوستاد ده علم و تا نه لگی فا اغا ده ده اخبال علم پتا قازان بانی نزی نو تا کل جاهل پرست که که تا تا خود و ظالم ازا چې لگی جدا ورکوتا حیوان دی او تی بنیمی مثلا درده او تا پیدره ما نبو جا دی او ته پیلا جدا خیطور ناستی کشت فیره تو پیشی په خبره کنه نو دا دا رغا دا سکلا کلا کی گی وله بر سا د ل ساې ګرممله او خپ نه نو پسې یخې خ را اوس که نه دا کا کوول لمن یو با حذاابو کاه یو شلی او پلار ته چوکاننی ولېره او ته کذا وکهذاولي نو ته ته یاد لکه دا د پلار دی ظېمهناغته خو پته چې پلار دی او دام ته پتااسې زته هم پتاسې دام پلار دی نو فايدة الخبر و لازم فايدة الخبر دوالا نصحي كيجي نو مقصد داري كدل تتا دا آغا علم كلا علم كره دا آغا علم دي كلا علم ومنها تنديل غير المنكر من دلت المنكر زالا حالي شئ من علامات الانكار ويؤكد له اه یو صلي آغا تدين منكر نده جسات سراس لهشت آغا قایل دې جسات سرا واسات سرا روانه ناغا چګر وینو اصل حدثه دغه نه ساتي دسته تیار نه ساتي دغه قال په چولو به پروا روان ناغا ته ورسې وایې یانکه اے ستاسو مه سات سره موږ اصل نو دې خود مونږر نه دې چې هغه فرښت پتہ دوا ته چې سوا سره خو دې چې دا نقل او حرکت کوي او بيغه روان دي د دا نقل او حرکت وای چې دې مونږر دې راتل نو مونږر نه ده خو ته کل مونږر فرس کی لک جاء الشقیق عارضن رمحه ان بني عمي كفيهم رماحه د شقیق د تربران او سره د دشمني نو شاعر وایي راغې شیه زن روحوو نو داسې او پرپخره داس داسې را روان د ب غم نه نزه داسېسم ويزه چې مخکله سکراي غپ په با نه نو د د داسې خوادو دا ته قاذاه چې د ترګرانو د دیسح نه سریمونکر دی نو شاعر و یالهته ان نه بنیامېکهه ستا ترګورانو کې پ مرره ما هو پههغې کې ګورې نو وانا دارت استادا نقل ورکت خدا موی چی کنی تو دا غی نه منکره خو منکر کی گا ما حد تا نیزی پا کشتره یادک و قولی کلیسا ایل المستوبلی حصول الفرج این الفرج لقریبو یادک یو سړی تکلیف کی او او اغا حصول دا فرج نمنکر نبی که لگ بعیده گنی نو تی کل منکر پرست که و کلام ورطا موکد روڑی چه این الفرج لقریبو یقینا فرج چه ده او خوشالی و او ادغا چه ده پراخی دا قریبو نزده ده نو گوره منکر نو تاوتا تاکید روڑا خو اغا ده پراخی لگا لره گلنه لره لکه او سپرعان بن اسریلو چه کمدین دا ده خبره لره گنه لن چه فرعان دیسه شي دوک شي نوکهتهتهوا چې ان تو انن فرغونهله غریق نوکه منکر نهم دي خو کل منکر دي نو ور سره د صحی دی به تنظیر منکرهشا کې منلهتل خااللي ذاکانه ما, ما هوو من شوواه دی ما زی ته عملله ذاه ان کار هو او شکو هو یا کل کل تی منکر ساده صادق علام پیشکی تقاضی سده چی منکر تا با کلام موقع پیش که صادق منکر تا با کلام سی پیشکی صادق موقع دید موقع به پیشکی خو او سی او دا تی منکر دیدی تا تا صادق علام پیشکی او ته دا غدا انکار کل عدم و گرزه ولی او موضو داسې ظاهې چې هغې د ان کارنج شي او موض داسې ظاه چې هغې ک د ان کارنج او یو ب منبل پهې ان کار کوي نو ته دغ ان کار ان کارو دغ ان چې د د د ان کارلو ان کار دی نه د ان کار دی د د ب کار دا ان کار دا انکار دی د د لکه یو سړیدې یول کېره منفعت او تبې او یوشکه یو سړیدې تبن کار کوي لکه دا ډاکتران چې دي کنه ل دوی تبدا ان کار کوي د بیر وې تېڅ شي خو هغه ما سره زموږ کوته خبره دا تب اوه کنا نو دې کې شک نشته کې ای لو په تک دې تر اخی خو دا چې پنه کو نو دا دا یو دارک نه الوبیتک ډیره ترقې کړه د سر دیږي کی لکه دا پرېشنوږي بعض شي چې دی ناغه په دوي خولوسره تو نه کامیاب نی لکه په پرېشن سره کامیاب دا دا ورته کوم دی دا دا خبره په خپل ځان ته چې الوبېتک د تیراپی په ویكره خو ښه کې سنا او کم خرچې سره تکیږي چې د یان تر طبيب مېلو شونه دا د سرجيري نه علاوه کې سونه چې کم دي نو دي. دا د طب کامیابیات دي څه خبره کا نو دا د طب کامیابیات جوړر په کم خرچې سره تکیږي دا غره دا بل تریبان چې دي دد تهب اسلامي د تور یوعلم غته چاوي یو ملګ او سره کال ک کال ل راغلی غ ما ته یو نسخ ما ته ننسخې وخوا داسې دغه دا نسخې را ته وه اوغ ته د توله ناخه نسخهنم مریض سره ان سافې بس دا, دا, دا, دا جوورول الله تده اخیر خواهیویلت او باس نو خنسخه ده وکیم ده پاره ده نو تبی اسلامي چیزی ده ده ده ده پا هم درده پرد مبنی او دا ایلوپیتک چکم ده جور ده نو ده بس پا ده پیداگیر ده پاره بایو دغه ده ده إلا ما شاء الله یو با کې کسان څنګه په کې د خدمت وستقام کوي خو اکثره چې نو دا له هم درده په دغنی د روزگار پدای. نتیبه نو د خپل یو حیثیت ته خاص خو خو کې سونو کې په چي دی روانه نیو سالی ده تب نا منکر دی تاوکره ات تب او دا خو ساده کلام دی اغا تخو کلام رو دل پکار دی سه دا موکد کو دا زده غینکار چی دی دا بیکار دی دا زده غینکار دا بیکار دی دا زده انکار بیکار دی و ده و جنا دا دا مسئله چی گانو دا خا داکتوری و تب پیاد دا چی دی یو سرحد رازی چه داکتریو تی بل تا که پیل کی گی دوار پیل کی اتبی ماره دا چی دی چه دا داکتریو تی ب دوار پیل ش بد نظر والی دی شل دی مرد لاز یو اندام که در دی خو کېږي تس چکی تس تو نسفار الفحوص كله صافيه خاليان من نقص والمريض لا يبرء فالطبيب متحير والدكتور ايضا متحير يعطي كل يوم دواء جديد ولا ينفع ار وذ نوي دوي ور کی گډي ور پسرا تړيبل ور از ورشي ارا دلته یو موله راسه ریدا رحلی حدیث مناظر ده ول اسکا له سې جوړ بیمار له جوړونو بیمار اروره ما او کوه فلې ویلو چې ما ما زم کو زمام کو نه پابا جادو زه هر نو ول اسکا لاغه لا کولو ډشین دا زه ټولونه به ومه اما زه په ځوونه به ومه نه اسفه رسه هر د او بهمو طرقو کول د ګونر وروچته اغهی پالت کیچته څوک সাড়ে وکی مو هغه هغه بیا ډیر زور لگا وې دا تاسو ری اجازه څه دا دا په مارا خرڅ کله سونه پیسې چې غواړې لکه دا خو خل وال اجازي اجازه دا اجازو تجارت خو نه شته شرت کې دا خو ملګې دکههملګې کوول شنو را ده نوما دا <ملاً> س نه چې ما سره اجازي دي او سر دغه لکه ما استستااس تهوي جاده ما ته ت قو اختتیار کو بس ایاجاجه استستااس دمون چېناغا ډېر الله وال نوما ایچه ایجازه دادی سیزون و ما تراک وی خنده و ایجازه می جازه پرده بس دخده خوف و تقوی خطیارک بس چه بس بیات سویان آغا ایجازه دا بس بیات خبار حال لسارون بدتار وی قاتل انسان دادی مطالعه و پده دی لب دیزان پو یکول دا و چرتا جا تاستا یاد شی خبیا و یارا بارا تیره کنم و دا پا کار رازی لکن دادن سار لکن دا, دا که لک زان دلت پیکه وی ګورای او زان سره ساتي او یو خبره اوره اسنه ته تاسو لرسې یو څه تستونه کوي او وځوای چې دې سته تذانو رسو چې کیږي نه مالا کارم ګورای دا کډیر تاسو ته څه به را پم هان چې پلان څه تطلانګیږي کې طالب و هغه چې په زاد د غشنر تورس زه خوځه ته خوځه ته وناستېم لفونکهه تا ته به چلوی یم بسخه شانان سره کتاب ساعته تا ته به چلوخې د خپل کو اوس ما دښذ وکېقدر مجوړه چې زه به لکه او بیا به دلل ته ما نست کلینک په م کللوکي که زه به در چې خورآ کوم که بخاربه و مکب تخصص حاله ته به دفتتووی کار کومدخواالین دا د ځان نه دغه کوم خو دا دا تاسوته خزه کو یم دله کما زال تاسو ورکو کې داسې او کې سره نو تاسو بیا ګرځئ چې کوم یو عامل په سپوزم کړه نو دا لیک دې چې تاسو پېږی خپل کور کوڅه خپل محرم دغه هغه ته دغه کول شي کم از کم زغینو په ټلیفون مشوره او چې دا څللې شيګه د مددې لپاره تاسو دا خبرو او دا لګن دي څکماله دغه کار وګورئ دا ته به ماته لکه ضرر راځي ډیر پیدار ته څه ویل ما چې دغه شیز نه چې زه خوسم نه ماده تا نو ته کسر او کړه او زه بیا واپس کوم یا به بل خالی کومه زه چې ځان په دې نه مشرومه چې زه یا پریان پاسوم او یا سیر او جادو پاسوم یاد او زه یو مدرس سلام د طالبانو خادم او دغهسې زونه چې دی دا مستقل قسب دی د خپل خلک دی خدا مالو مالو مالو تبو چی سیریس کیس نی چی دا معلو معمولی غونته ب چې کیس کېوي چې دا سړی کور کې دغه کولی شو دا معمولي دا تک پک او چې دو نهوي چې یا او داشي اوس ل لرري شو دماه قابونه بر دی نو داس پلان ک دیتهرسول دی چې دا لږ علم تا سره چې ته معاش کې بیا نفر شانو کي زمونږ دوروره یوا دی دوروره نه نخوا ده نه سرخت دی نه تخصیر ې د جون ډېر خبر راځې خو خیار سری چې ورتلک په دغه غدي که نه نو دا د نو مشررانو هغه دغه او د هغه د جون د جوړېدو خبرې ووي نو دا ب به ومنها وضع الماضي موضع المضارع او بعض ظاين وضع الماضي بدل المضارع باند لغرض علك اتى امر الله فكار هي اتي درا بشتا تارو دا ولي ولي غرض كن تنبيه على تحقق الوصول نحو اتى الحمد لله سونه استاوا اتا امر الله فلا تساجلوه اګه تفاول یا مقصود تفاول وی نحو ان شفاك الله اليوم تصب معي غدا کتا لانا جوړ کینس خفه د خوشوสาร لا ما سره درس ته زی ان شفاك الله اليوم تصب معي غدا څه شفخه نو ده ان یش پک نه ان یش فک الله ذات نه ان شفاك الله څه شفک نه وعكسه کسسو هو اوکس په دی او مزاره موض ما د غرض داې او غرض دپاره ځای د مااض ی او ته مزارې را وړي الذي رس ل ل یا په توصرو نو بكار کارو بكار ااسب په بكار په ااسارتسهحبان في کارو وای پا ته لمرارې پهلو تل چه فاداو کی خدا کار پماضی کی دام مستمرن شو دے لکلو یپیو قوم فیکہ سیر من امر اے لو استمر علا طاعتکم اطاعتکم کو پیغمبرہ مشتا سومن لے نو دیو بیا مشقت و من هو وذن خبر موت الان شائے او بعض ز دین او وذ دا خبر د پزېد انشاب باندې لږ غرض د تفاولې لکه حباک الله ل صالح الاعماله دا حباک اخبار د کده انشاب دا خو اخبار دی په پزېد د دعای استعمال شوی نو دا د تفاول لپاره چې الله دا کارو کی زه هر رغبته یا زه هر د رغبت تک دا لپاره لکه ربقنی یل نه کا لقاکا ستایو مرګری الملك رب الملك کدی تا سره په موبایل خبرې کې یا رزقنی الله لقاکا نو دا تر غضب کار کې لکه حضرت علی نو چتلې نو حضرت اللهم لا تمسنی حتا ترینی علی ای الله ما طر ایمو جن ترک می چز علی نو کنا علی خخو کنا ورکوټی لیکړو د انصر نو او دیسه علی نو ها هه <تصف> یا مکوا حضرت وته دا احد دی وڅو کنا عبد ود دا په او وانه هغه ډېر او دا مشورو چې دی زر کا سره پردي هغه دا ټینګ مسلمانان ثیلنځ کړو دیو ته پاسی حضرت وته کېنه اگه بیا چیلنج که دی بیا پاسی که حضرت و تایکینا سی دل پاسی دی پدریمزل اگه بیا چې که مسلمان دی بیا ور پاسی که رسول اللہ مبارک و توقع پلو علی سبتوی وی پی جی را سوکتی وی پی جنمائی پی جنمائی دا عبد دیکا وی عبد دیکا نوی عبد دیکا وی خزنو چی پاسی نو ورشن ماغاسهبا دغه دا هغه بیر دغه دا ای من انت ځان تجاهل عارفانه وکړکې دا خدای مقصد و چې او گذار فرودیز زه ترصوم نک فخلغه فناو دا به باندې هغه نازو او پیازو ای ته انا علي ابن ابي طالب زه نم طالب زه تا ته سنم خاطر زبل شکروله ته مې آشنا شوی و نه دی وځم ستبل وې آشنا یې تم نه وځم زه خوله وځم ای ګوره څنګه خیر حضرت علي و ته تا چې خبرو کله چې شیخ وسک سیو وساکو لکه کده زمری داف تو سره دا, دا, دا فکر طب کو کو چېغه د گزارونو کې د برم او غوس لکه اغه له درونو په دبانګ او اخر کې تدرازونو څخه تیر ته گزارک او چرښه او په مو سره کانی او سناتې دینو چلاوڅو دا راته نو دا ما صرف خبر اتے استاد غتکی کول تھی رزقانی لنا ھو لقاءہ ولاحتراز عن سوره الامر تادبا یا بعض وقت کہ انسان احتراز کے اخبار مقصد تھا دہی کہ بے بي دبیونش لکہ اس پر داخلے یا کہ کم تر پر سبقونو نقشہ او سبقونا استاذ دي غصر نو ستا ستا د غ سره تم مشه کوې نو که توته چې تاسو تم شپه را که نهس کې تابونهوالم سخت نو دا خو بیا د او ستاتهمه نو ته ینظرور مولایا في مرري مولا زما مولارې زما کار کې نظر و کې چې سینګکیس یظور بیا اخبار یع یعنی ظور معلایا في امرري ده اخبر بخو انسا تنمرت دا او داد دا اضطبا دا واكسه او كلك العكسي وضع الانسان موضع الخبر لغرض كاظهار العنايه بالشيء فقل امر ربي بالقسط واقيم وجوهكم عند كل مسجد لم يقل واقامت وجوهكم عند كل امر ربي بالقسط وباقامه وجوهكم ذا نو ويواقيم وجوهكم واتحاشی عن موازیت اللہ قبل سابقی او کل کل دا سی کی یو شی آغا د خبر په دیتے انشاہ دکر کی دا دیدہ پارا چی تو دا لاحق و دا سابق میں کې کی فرق کل غاری لگا قال انی اشهد اللہ وشدو انی بری امی ما تشکون اے اس کی دلتاوی چی اشهد اللہ اللہ گواکم و تاسو گواکم نو د د د دا لا سره را ته نو دا ماوات یک نو د خبره په دکر کړه لم یقل اوشه کومتهاشیان عن معذاې شهته هم ب شهادله وته کله مقصته لکهکو توان او کار هم لن یو تقببل من کوم ب کو توان او کاره لن یو تقب به نه من کوو دلته اوس د آن امر دی نو که داته خبربار سره جکرچ تون کوونه تاان او کار لن لم تاسو لګ وي په خوش په ناخوش نهقد بلېږي نو داغې سره تسو خ نه راله تسو امر سره خاتله نو په صورت ته انشار کې که په دی زبانې بس شوو دا وتا دا څه وکو چې کافيه به واره تاسو به ځان نه بیا واره کنه عربي ها بیا بیا واره